А потім до селища почали приїжджати журналісти. Спочатку з місцевої преси, а потім зі столичної, а згодом іноземні. І Єланум ховався від блиску фотоапаратів та камер і погрозливо гарчав. Одного разу до селища в'їхав зелений фургон. За високим розпорядженням Єланума мали забрати до столиці для досліджень. Довкола амбулаторії зібрався народ. Лісовик бився в руках кремезних санітарів. Фельшер плакав і намагався вирвати свого підопічного з рук садистів. Коли Ієлановм знесилився із-за тих, його вкинули до кузова. Авто від'їхало. Ще довго у вухах селян лунав його останній крик. Ієла. Більше про нього ніхто нічого не чув. Хоча років зотри по тому у програмі «Погляд» показали сюжет про дивну людину, що живе у скорботному домі десь у Башкирії. Тамтешній лікар з екрана повідомляв, що чолов'ягу виховала ведмедиця. Але, незважаючи на те, що він давно вже живе серед людей, так і не навчився ані говорити, ані розуміти інших. Утративши наукову цікавість до феномена природи, його оселили тут, серед старих та убогих. Лікар говорив і погладжував пацієнта по закуйовдженій голові, а той дивився в камеру застиглим зором. Хтось із селян бачив той сюжет, а після, зібравши натовп біля сільпо, доводив, що то був їхній ієланом. Ім'я його – «Вітер у полі», ім'я «Виття», в якому більше сенсу, ніж у людських балачках. Єланум не любить слів і ніколи не знайде співрозмовника, слова «п'явки», що наповнюють рот гіркотою. Єланума виштовхали у світ, і світ не прийняв його. Іланом дивиться на життя з глибокого колодязя та бачить лише круглу пляму яскравого світла і нічого не розуміє в метушні тіни довкола себе. Іланом будує свій світ у собі. Іланом не змушує любити себе. Іланома ніхто не любить. Він викликає страх і огиду. Самотність яланума не зігріта жодним промінчиком, жодною випадковою пташкою, яка б принесла у своєму дзьобі гілку на верхівку його самотності. Самотність яланума безкінечна. Єланум бреде з пітьми в пітьму, світло лякає його. Іланум є світлом світла і темрявою темряви. Ні там, ні там його не впіймати. Ніхто не звертається до нього. Ніхто не кличе його. І тільки тому світ не перевертається. Іланум той, хто збожеволів за власним бажанням. Вночі я довго не могла заснути, марила лісовиком. Хто й коли кинув його у лісі? Хто зрадив? І навіщо йому цей світ? Цей будинок скорботи у чужих краях? Вранці, коли зірки у посивілому небі почали лопатися, як бульбашки, я відчула, що в мене заболіла голова. Точніше, шкіра і навіть волосся. Спробувала влізти в них п'ятірнею і наштовхнулася на суцільну паклю. Що воно таке? Подивилася на себе в скло і відкинулася на подушку. Крізь силуети дерев на мене дивилося страховисько».